Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Tumefika baada kumaliza manabii wote na kuangalia mafunzo muhimu katika maisha yao Sasa tuko katika bila abin wa la akla la shurba lahum Kule katika manabii katika Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Taha, Taha ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun dawamisho, da'a ghaya wacha upotevu. Alaihi musallatu wa juu au rehema na amani wa alihim na jamaa zao maadamu atilayamu maadamu wakubakia masiku. Sasa tumefika katika wal malaaku bila abi wa umm la akla la shurba wala nawman lahum. Na malaika nao pia ni lazima tuamini na katika sifa zao kwamba Hawana baba, hawana mama, hawana kula, hawana kunywa wala hawana kulala. wao hawasifiki kwa sifa za wanaadamu Si wanaume wala si wanawake, wala si huntha wala hawazai wala hawazali. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameuwaumba na ru, nur na maumbile yao ni kwamba Mwenyezi Mungu amewapa kudra baadhi yao waweza ku gora sehemu mpaka sehemu kujibadilisha shakli wajalu malaika aliyenahuma ibadul rahmani inata, wale makafiri makurish walikuwa wakiwajalia ni, ni wanawake ukisema wanawake la hayfi na no, mwenye kusema hivyo ni kafir kwa hiyo ni miili ya kinur ambako kwamba ya wanao roho kama viumbe vingine mtume akisema khulqatil malaikati min nur wa khuliqa aljannu min marij adam kwa nur na majini wameumba kwa moto na wanadamu wameumba vile tulivosifiwa kwamba wameumba na udongo wa ahyana yatamathalu liya almalak rajulan fayukallimuni faa'ayma yaqul wa raingina mtume jibril sura ya mwanadamu na nazumzanae kama kawaida na wao wana kuna yenye mbawa mbili huko na mbili mbili tatu yenye mbawa nne kama ilivyokuja katika sura Fatir alhamdulillah fatiri samawati al-ardh ja'ala malaikata rusulan uli ajnihatin an yenye mbawa masna wasalasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir na impokewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo katika sahihi muslim kutoka kwa na anaombao wow, 600 hawa yani wa hawana kufanya maovu yani umbile lao kumba wa mtu pekee yake ya khafuna rabbuhum min فوقihim wayafaluna ma yu'marun lilla an al'amrishu wa haw la yasuna allaha ma amarahum wayafaluna ma yu'marun Yale kumba mwenyezi Mungu ayataka wao wayfanya tu na wako aina nyingi kuna alkataba kuna alhafadha kuna hamilatul arsh kuna almusabbihun kuna almustaghfirun lmuminin kuna asajidun, kuna asafun, kuna almutaaqibun feena billayli wa bin-nahar kuna malaa'ikatur rahma kuna malaa'ikatun sayyara yabtaghuna majalisa dhikr yaani kila aina kuna yenye kuandika mema kuna yenye kuhifadhi sisi kuna yenye kutomba msamaha sisi kuna ambapo kwa wao ni peke yake kuna wa wao ni kusujudu peke yake kuna wenye kupiga safu kuna ambao bipishana kwetu sisi kila asubuhi waja wengine wapanda wengine hujiona waja wengine kuna ambao wako kwenye albetul mahammuo wafanya tawaf kuna ambao kwa kazi yao ni kutafuta vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu yake kila aina ya kuna wenye kubeba arshi malaika wako aina nyingi wama minna illa lahu maqamun lakini muhimu kwa sababu ni wengi sana Tunna sallallahu uh, alaihi Salam alipokuwa realize albayt almamur asema alpowenda miraj asema albayt almamur ni nyumba iko mbinguni imelekeana moja muda kwa moja na alkaaba hiyo ni kama alkaaba kwao waipitia waifanya tawafuf malaika Asema waingia sabiini wakitoka hawaingii tena wale wale waingia wengine kila saa 10700 sasa ukipiga hisabu ndio utajua malaika wangapi yani ya ni wengi sana idadi yao lakini kwa uchache kuna hawa tafsilu ashiru minhumu jibrilu mikalu israfilu hazrailu munkarnakiru wa raqibu wa kaza atidu maliku wa ridwanu Htaza. malaika kumi hawa engalawu, mtu awe atawajua na wajua na kazi zao kila mkallaf wa kwanza jibril na huyu ndo malaika wa ambaye kwamba ndiye balozi au mjumbe baina Mwenyezi Mungu na manabii wake. Qul man kana hadun wal fa ala kalbika, Allah, Qur'ani sehemu nyingi pia huwaitwa ar amin. Wa innahu alamin amin. Pia Kul nazalahu kwamba na wahi akakimbia kimbia kwa sayyidatina khadija sayyidatina khadija akampeleka kwa kazini yake yani mtoto wa ami yake ambaye kuitwa waraq bin nawfal huyo kwa vitabu vya nyuma vinotangulia akaenda mtume akamuelezea namna ya yule mtu aliyomjia yuko vipi akamwambia hadha namusul ladhi unzila ala musa huyo ni yule an namus ambaye kwamba litrimsha Nabi musa kumletea wahyi huyo ndo jibril yeye mtukufu wa malaika wote ndo namba 1 kwa malaika Mikael ama Mika'il naye ni aliyeuwakilishwa kwa mvua, bahari, mito na rizqi yeye ndo amewakilishwa na Mwenyezi Mungu mambo kama hayo kama alivowakilishwa Jibril kwa mambo ya wahi, na kuteremka usiku mtukufu Lailatul Qadr ni Jibril na mengine Israfil muwakilun bin fi huwa amewakilishwa kupuliza ile parapande kusimama kiama atapuliza mara mbili kupuliza kwa kwanza nafkhatu uula watapotea viombe vote و isipokuwa wallahi jalla jalalu ndo atakayibaki na kupulizo cha pili sasa ndo watafufuliwa wote na roho zote zitarudi katika miili siku ya nafham bila takazo si polisa israfil azrael huyo ndo aliwakilishwa katika kuchukua roho za waja wote qul yatawaffakum malakul maut malakul maut ndo huyo azrael aliyowekilwa bikum hata اذا jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusulana rusulana wa hum la yafarriton ni wengi yeye na wenzake nyokusaidiana Hawa ni walwakilishwa katika kumuliza mwanadamu ama mja katika kaburi lake kuhusu tauhid na kuhusu dini na kuhusu utume mtume sallallahu wa wasallam kwa hadithi iliyoko kwa Tirmidhi asema idha qubra almayt malait yataqawwaku kaburini ama idha qubra ahadukum ataahu malakan wa tamja wawili aswadani weusi azraqani macho yao ya blue Yقال لاحدهما مجاو حيث ويوطى ni munkar والاخر مجيء mwingine او او تامجئ مجه ish ingizo kabrini kwa hiyo sura iliyoko inaotisha na sauti kali kama radi wa kumuliza marabuka wamannabiyuka wa ma kitabuka na maswali kama hayo mola wako ni nani mtume wako ni nani kitabu chako ni gani haya maswali ni mtu maisha yake kama ataishi kulingana na kwamba muula wake ni Allah kitabu chake ni Qur'an mtume wake ni Muhammad kama ataishi kulingana na haya maneno ndo ataweza kujibu sio maswali ya kuhifadhiwa na kujibiwa kwa sababu ya kuhifadhi kama utahifadhi na utaishi kulingana na haya ni tabu mtukuyajib. Ya semekana kwa kauli nyingine kwamba e, waumini wao itakuwa ni kwa uwepesi na hata watakuwa ni mubashirun na bashira hata si munkaron nanakir lakini nyingine unasema la ni hivi hivi nakir kwa muamini na usukua muamini raqibun atid maana raqibun atid ni hafidhun hadhir. mwenye kuhifadhi na kunuku na ambaye yuko malaika wote wawili wenye kuandika haya meema yetu na maovu yetu kila mmoja wao yaitwa raqibun atid na mwingine yaitwa raqibun atid wengi ufahamu kwamba mmoja ni raqib na mwingine ni atid lakini kila mmoja منهمa yusama بهذين lismaini wote katika hawawili wili huitwa jina hili haya haya majina mawili yani wa upande wa kulia huitwa raqibun atid na upande wa kushoto huitwa raqibun atid yani hafidh hadir yuko na mwenye kunuku na kuandika ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hakuna kitu chochote neno kitendo chochote ambacho kama utakifanya kitakachopita malaika hawa wili ambao kwamba kila wakati wako na sisi watuandikia mema yetu na maovu yetu wa alaikum la lahafizin kiraman katibin yaalamuna ma tafalun wayaju ala ya'tenda malik huyo ni amewakilishwa moto ama tuseme mioto saba yote yeye ndo amewakilishwa mioto saba gani jahanna ladha hutama sa'ir sakar جهنم الهاوية ها نdo طبقه za moto zote hizi ama مالك ruhu Malik pamoja na yeye Malik wako azabania azabania wao ni 9 19 19 wao na kila mmoja wakati wao 19 anajishi lake ndio ile katika Qurane ama wa ma ja'alna ashaban nari illa malaa'ika wa ja'alna 'iddatahum pakam mushu kiongozi wao msimamizi wa moto ni Malik wa moto yote haya na azabania 19 ridwan huyo ndio aliyowakilishwa kusimamia pepo nazo pia ni pepo saba firdaus al-mawa al-khuld min an-na'im nadna nadaru salam nadaru al-jalal na hizi ni daraja pia za pepo kama ambavyo kwamba pepo ni daraja ya kwenda juu moto ni mashimu kushuka chini hawa ndio malaika muhimu kumi ambao kwamba twafaa tujue na tuitakidi Biti zinasofa inshallah taala ni kuhusu vitabu ambavyo kwamba twafaa kuvijua na kuvitambua navyo ni vitabu vinne kama itaokuwa inshallah Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa